Illaberek, nádak, erek. Megkönnyebültem, hogy egyedül vagyok, de furcsálottam a telep nagyságát, meg azt is, hogy túl sokan vettek részt ebben a szerepjátékban, és a helyszínt is extrán nagyvonalúan építették ki. Tetszetős, náttetős házakat is felhúztak, és egy elragadó régi kutat is észrevettem. Odébb egy népviseletbe öltöztetett kislegény mosolyogtatott meg össze vissza míg végül felértem egy dombra. Innen végre megláttam a Balatont. Mármint tudtam, hogy ez a Balaton, de nem hittem el. A tó idegenül festett. A vízszíne más árnyalatban fény lett, mint amit megszoktam, és hatalmas nádas vette körül. A tihanyi apácsák tornya a helyén volt, csak fehérebnek tűnt. Az épületek viszont hiányoztak. Nem találtam őket a szokásos helyükön, csak zöldellő réteket és sárgás mezőket láttam mindenfelé. Egy perc alatt történt. Tényleg, egyetlen perc elég volt ehhez. Ez valóban 1763 volt. Nem hittem a szememnek. A szívem a torkomban dobogott, és nem győztem pislogni, de a kép nem tűnt el. Levert a víz, megszédültem a szabálytalan szívdobogástól. Kis hián elájultam. Becsuktam a szemem. Nyugtattam magam, de amikor újra kinyitottam, nyomban vissza is zártam. Egy tucatszor eljátszottam ugyanezt. Egyszerűen nem akartam tudomásul venni, amit látok. Kezemmel eltakartam a szemem, de végül azért kilestem, így mertem csak körbenézni újra. Az elme csodákra képes. Szükség esetén kérés nélkül siet az ember segítségére. Mint egy számítógép képes egy perc alatt bonyolult programokat lefuttatni. Genetikailag bennünk van, ez az ősi túlélési ösztön. Mindenkiben benne van. Kérdezzünk csak meg egy katasztrófa túlélőt, honnan tudta, hogy mit tegyen a vészhelyzetben. Azt mondja majd, csak tudta. Ami a felismerés után következett, leírhatatlan volt. szerűen indult meg az agyamban az információ áradat, mint egy vulkánkitörés. Semmi nem volt tiszta és világos. Képtelen voltam kiragadni belőle bármit is, csak folyt, mint a forró láva. Emésztett a tüzes forróság, kontrollálhatatlanul ömlött felém az ismeretanyag, kaotikus állapot uralkodott az elmémben, és én ide-oda hánykolottam az információ morzsák között. Eszembe jutott minden, amit a gimnáziumban tanultam. 1763-at írunk. Mária Terézia ül a trónon a pragmatika szankció értelmében. Őt második József követi. Nem, második József nem fontos most. A törökök voltak itt, most a Habsburgok sanyargatnak. Kovács Margit Szobrász művész. Kitértek el Kovács Margit, nem fontos. Kurucok, labancok. Igen, leverték a magyarokat. Most a Habsburg birodalom része vagyunk. Villendorfi Vénusz. Nem fontos a Villendorfi Vénusz. Boszorkányperek ideje. Sötét középkor. Azért ez nem a legrosszabb. Lehetne rosszabb. Katica tudta. Tudta, mert megkérdezte, milyen évet írunk. A szabad aszociáció temérdek szálam folyt egyszerre, több ötletet párhuzamosan szintetizálva. Zűrzavar uralkodott a fejemben, és mint egy őrült, úgy kerestem a megoldást. Kétségbe esetten kergettem el a haszontalan gondolatokat, a hasznosak pedig halára rémítettek. A hideg futkosott a hátamon, reszkedtem az idegességtől. Darwin megállapításába kapaszkodtam. Nem a legerősebb és nem a legokosabb élítül, túl, hanem az, aki a legjobban képes alkalmazkodni. Arra jutottam, feltűnés nélkül visszatérek, megkeresem a Katica nevű asszonyt, kifaggatom az időutazás módjáról, és ahogy jöttem, úgy távozom is. Jobb ötletem nem akadt. Elindultam visszafelé. Eszembe jutottak a horrorfilmek buta áldozatai is, akik mindig meggondolatlanul leplezik le a gyilkost, szemtől szembe, a helyet, hogy csendben megbújnának és túlélnének. Én nem akartam ilyesfajta végzetes hibát elkövetni, csak csendben vizsgálódtam, de a vérnyomásom az ekekben járt. Már mindent más szemmel néztem meg, elöntött a félelem, idegességemben nyelni is alig tudtam. Megálltam. Aprókat köhécseltem, majd óvatosan megköszörültem a torkomat. Elpróbáltam egy mosolyt is, csak utána indultam tovább. Túlélő üzemmódra kapcsoltam. A megfigyelés és a következtetések óriási szerephez jutottak. A legelső szokatlan jelenség, amit megfigyeltem, hogy hiányzik valami búgás. Túl nagy volt a csend, és olyan némának tűnt a világ, hogy hegyeztem a fülemet. Észlelni akartam a megszokott hangokat, de nem sikerült. Ez volt az igazi csend. Az összes háttérzaj, amit ismertem, 1763-ban még nem létezett. Lassítottam a lépteimet, mert az itt élők sokkal lassabban mozogtak, és alacsonyabbra is nőttek. A visszaúton az építészeti megoldásokra is görcsösen figyeltem, mert az általam meglátogatott skanzenek álltak ettől a valóságtól. Egy úti udvariasan így olvastam volna egy hasonló helyről. Az építészeti és tájolási megoldások egységes koncepciót nem mutatnak, azonban a figyelemreméltó részletek kárpútolnak az összkép rendezetlenségéért. A barátaimnak meg azt meséltem volna, putri jellegű tákolmányok mindenhol. A legszembeütlőbb a porták egyformasága és egyöntetűsége volt, mert egyik sem tűnt ki a többi közül, leszámítva három nagyobb házat. A rosszabb állapotú, omladozó épületek segítettek feltérképezni a szokásokat. Itt fából építkeztek, és sárral tapasztották a réseket. Az nem okozott különösebb meglepetést, hogy náltal fették a tetőt, hiszen a Balaton miatt ez kézenfekvő megoldásnak tűnt. Néhol is falakat építettek, amelyek rendszerint felfelé elvékonyodtak. A derékszögekre nem adtak, és ezt nem találtam bájosnak, inkább instabilnak és veszélyesnek. Egyszer csak, mint egy véscsengő, az agyan figyelmeztetett siessek, mert itt nincs közvilágítás. Ez további új gondolatokat szült, mint például egyes találmányok hiánya és a betegségek túlélési esélyei gyógyszerek nélkül. Pánikba estem. Már nem tudtam uralkodni magamon. Rohantam előre, ahogy csak bírtam, és kifulladva érkeztem célba. Pár percig csípőretet kézzel pihegtem a ház előtt. Kellemes benyomást akartam tenni. Katika háza másodszorra már másképp festett. A többihez képest viszonylag nagy és rendezett otthona volt, helyes kis nádkerítéssel. Ismeretlen alakok közeledtek. Kicsit tétováztam, de összeszedtem a bátorságomat és a kerítéshez léptem. Már a kisajtó kinyitása és visszazárása is gondot okozott, a veszőhurokkal ügyetlenül bántam. A faluból ismerős, náttetős parasztházak egyenformáját követte az övé is. Az utcára néző ablak az egyetlen szobához tartozott, mögötte a konyha volt, azt pedig a kamra követte. Fából épített melléképületek sorakoztak egészen a patakig, az ablakból pedig hiányzott az üveg. Helyén erős, sárgás barna vászon lógott. A ház hosszú oldala fele az irányt, ahol az oldalsó ablakot is fatábla fettebe. be. A pataknál tüzet láttam, így szaporán megindultam lefelé. Megállj! Hallottam egy mély férfi hangot a hátam mögül. Katiszát keresem, mondtam, miközben megfordultam. Sokkal halkabban beszéltem, mint akartam. Egy ötven év körüli nagy darab férfi állt velem szemben. Olyan magas volt, mint én, de sokkal szélesebb. Úgy nézett ki, mint egy betyár. Nagy arcú, erős férfi ember, kemény vonásokkal. Sötét, tömött bajuszától a szája nem is látszott. Sűrű fekete haját némán vakargatta. – Katicát keresem! – ismételtem, majd mezitlábas lábára pillantottam. – Mi végből? – kérdezett vissza, miközben hatalmas tenyerével feltűrte fehér ingét a könyökéig. – Beszélni szeretnék vele. – Azt értem! – fújta hoszan a levegőt a karvajos orrából. – Mi végből? – a posványosnál találkoztunk, a segítségét szeretném kérni, eltévedtem. Igyekeztem arhaikusabb hangsúlyokkal próbálkozni. Majd én útba igazítlak, szűkült össze a szeme. Szerencsére feltűnt Katica, aki a pillantásával jelezte nekem, hogy fogjam be a számot. Földön futó özvegyasszony, telepített, fejérbővándorgott ide, keresi a dolgát. Kisi bárgyú, de hasznát veszed a fürdőházaknál. Biccentet felém. Mihez a bosszantásomra törsz? Ágált az ember. A lábam már nem győzi. Kell segítség neked is. Hát a zsuzsi, azt minek tartjuk? Több nem kell. A vendég is több. Tegnap sem győzted. Micsoda rozmaringok! Ezt már kifundáltátok nélkülem. Aznodra lesz. Mosolygott rá Katica. A sátorba menjen. Vetette oda a férfi, és ezzel eltűnt a házban. – Na, visszataláltál! mosolygott most rám kedvesen a nő. – Téd lakatot a szádra! Komolyodott el, aztán megfogta a karomat és a tűzhöz vezetett. Egy bagyúból elővette a ruháimat, és a lángok közé vetette. Nem bírtam levenni a szemem a tűzről. Utoljára egy térdigérő, egyenes szabású tengerészkéklen ruhát viseltem, amelynek csónaknyakát straszkövekkel kirakott sáv díszítette. Kényelmes, de egyben elegáns darab volt. Az egyik legsokoldalúbb ruhám, mert az irodába is tökéletesen megfelelt, de a kedvenc vörös rúzsommal és egy magas sarkú szandállal egy perc alatt dögössé váltam, ha úgy akartam. Rövid idő alatt a szemem láttára tűnt el a tűzben, nyomtalanul. Az igazat felejtsd el, ne szólj róla, különben pellengére állítanak. Figyelmeztetett Katica. Az agyam újra zakatolt, és lelki szemeim előtt megjelent a régi, általános iskolás történelem könyvem képe. Bevillantak belőle a vastagbetűs szavak. Földesúr, jobbágy, zsellér, mágia, isteni télet, boszorkányperek, önkény. Nagyot nyeltem, és még nagyobbat sóhajtottam. Iggyá, nyújtott felém Katica egy poharat. A közegészségügyi kockázatok kontra szomjúság versenyben veszített a logika, és azonnal a számhoz emeltem az edényt. Romlott, savanyú és büdös volt a folyadék, de lenyeltem. Bor, bátorított. Hogy tudok hazajutni? Köszörültem a torkomat a borzalmas íztől. Ahogy hogy jötté? Nem tudom, mi történt. Egy tóba estem bele, ennyi. Megtöröltem az orrom. Akkor én mit ő tudnám. Valamit azért tudsz? Azt kérdezted, milyen esztendőt írunk? Elkomorodott. Leült a tűz mellé, és belekezdett egy történetbe. Egy lányról mesélt, akinek a neve Keresztes Adél, és szintén Balatonfüredet emlegette. Ő is a Koloska völgyet kereste. Ugyanolyan furcsán beszélt, mint én, azaz énekelte a mondatokat. Vele is az erdőnél találkozott, rövid szoknyát viselt, kilátszott a lába akár csak nekem. Egy ideig itt kóborolt a faluban, tébolyultan ordítozott, minduntalan csak az évekről kiabált, végül már csak motyogott. 1983, és csendesen üldögélt. Mi lett vele hazajutott? Vágtam közbe türelmetlenül. Haza, az úrhoz. Katica az ég felé emelte a kezét. Hogyan? Meghalt. Az ő hangsúlyával valójában ez így hangzott, meghót. Mi okozta a halálát? Kezdtem magam újra nagyon rosszul érezni. Jött a fagy, elvitte a tél. Elnémultam. Istenem, nekem végem. Ennyi volt. A tervem összedőlt, B-verzió pedig nem volt. Az elmém elcsendesedett. Mozdulatlanná dermedtem. Talán fizikailag is túlfáradt voltam az örjöngéshez. Elértem a befogadó képességem határát, már ha létezik ilyen napi limit. Nem féltem, és nem fájt semmi. Nem is gondolkodtam. Olyan volt, mintha kilőnének az űrbe, és valami légüres térben lebegnék. Az első, amit észleltem, hogy Katica férje egy tehenet hajt be oldalról az egyik bódéba. Szerencsére ennyi elég volt, hogy újra bekapcsoljon a gépezet, és mint egy feltáró dokumentumfilm, folytatódott az elmémben a sorozat. A melléképületek azonosítása került sorra. Pajta, csűr, istáló. Homlokomat kiverte a víz, a tenyerem is újra izzadt, nem győztem a ruhámba törölgetni, jéghideg kezemet. A házra pillantottam, kerestem a füstös konyhát. Erről eszembe jutott a füstadó. Az adóról a robot, a robotról a földes úr. Sötét középkor. Lápszáramat össze-vissza vakartam, kínzóan viszketett. Katica, te tudsz írni, vagy olvasni? Nem tudok, válaszolt meglepett arccal. Rühös vagy? Nem. Hadd nézzem. Mondom, hogy nem. Sértődöttem, de eltűrtem, hogy alaposan megvizsgálja a lábam. Hozok hálat. Ált fel mellőlem, majd eltűnt a kamrában. Ismét rákezdtem, vakaróztam. A vakargatás a viszketésen sem segít feltétlenül, hát még az én bajomon. Mégis képtelen voltam abba hagyni. Véresre kapartam a lápszáramat. Végig gondoltam, hogy az írás -tudatlanság időszakában vagyok, ahol a nőket asszonyállatnak nevezték, és aki kilúgott a sorból, az igen könnyen a boszorkányság vágyával találhatta szemben magát. világ. Titkolni kell a tudásom. Vissza kell mennem a posványoshoz. Keresek egy örvényt vagy valamit. De addig is be kell illeszkednem, még itt vagyok. Katica nélkül halott leszek. Haragudtam magamra. Mégis mit hittem, hogy idejövök, és Katica egy hegyes fülű tündéré változik, kinyit egy erdei odót és hazavarázsol? Azt hiszem, ez egy időutazás. A koloska egy átjáró. Ide csúsztam, mint a slidersben. Vajon ez az én világom múltja? Vagy egy párhuzamos világ? Megláttam katicát, elrántottam a kezem a lábamtól, az ujjaimmal babráltam. Gardát hozott és nyársra tette. Újra azon kaptam magam, hogy vakarózni vágyok, csillapíthatatlan viszket és gyötört. Keresztes a dél. Szegény a dél. Mentálisan nem tudtad kezelni és belebolondultál. Megértelek. Az ördögi körből katicarántott ki. A kezembe nyomta a vacsorát. Kenyeret is hozott. Mámorító illata és íze örökre bevésődött az elmémbe. Csak nyomkodtam, úgy csodálkoztam rajta, hogy milyen puha. Kenyír, mondta. Beleharaptam, és annyira ízlet, hogy siralmas helyzetem ellenére is boldogan faltam. Az első falat után jöttem rá, mennyire éhes voltam. Nagyon finom kenyír, Fordultam felé olyan kedvesen, ahogy csak bírtam. Engem figyelt, mosolygott nagyon. Foghéjas arcát már barátságosnak találtam, és megváltozott róla a véleményem. Evés közben alaposan szemügyre vettem. A többi asszonyhoz képest izmos, vékony teremtés volt, ráncai ellenére szép vonásokkal. Nagy barna szeméből pedig ömlött a kedvesség. Holnap vigyél vissza a posványoshoz, átkutatom, Kell ott lenni valaminek. Haza akarok jutni. Nincs ott semmi. A posványos csak nyavaját ad neked. Vigyél oda! Boszorkány vagy? Szegezte nekem a kérdést. Nem. Talán fehér mágiával prosperálsz? Nem. Félétek más is tud ilyet? Nem! Feleltem egyre magasabb hangon. Pirkadatra már ott leszünk. Zárta rövidre, miközben ujjaival egy szálka után kutatott a szájában. Köszönöm. Oda léptem és megöleltem. Mit nyugovóra térhetsz? Egy nagyon alacsony vászon sátorra mutatott, és adott egy pokrócot. Jó ét. Köszöntem el. Ahogy a sátorba léptem, egy óriásit huppantam. A vásznat egy gödör fölé verték fel, a földben feküdtem, és nem a földön. Lehetne rosszabb is, az emervizsgálat rosszabb, és csak egy éjszaka. Jobb, mint a szabad ég alatt. A fejemben összegzést végeztem, számba vettem a tényeket, amiket a korról tudtam. Tudtam, hogy Mária Terézia volt az uralkodó, és a török kiűzése utáni időszakban jártunk, a rákóczi szabadságharc leverését követő évek után. Szívből örültem, hogy szüleim katolikusnak kereszteltek, mert ekkor ehitet terjesztették. Igaz, füreden több volt a protestáns. Elborzattam, ha a hűbéri rendszerre és a születési előjogokra gondoltam, és a nők helyzete adott okot a nyugalomra. Mégis azzal biztattam magam, hogy katolikus, a miserendjét ismerő nő vagyok. A leghíresebb arisztokrata családok nevei visszhangoztak a fejemben. Emlékeztettem magam, főúrak most csak azok lehettek, akiket a Bécsi udvar a barátainak tartott. Gyomrom éles fájdalommal ugrott görcsbe, amikor bevillantak a boszorkányperekről és az székek kegyetlenségéről szóló történetek. Akárhogyan számolgattam, nem jutottam kedvezőbb eredményre. Nincs te lennőként, egy veszedelmes világba csöppentem. Itt a felvilágosult gondolatok még meg sem születtek. Ennek ellenére lehetett volna rosszabb is. Legalább nem a pestis járvány kellős közepére érkeztem, de tudtam, itt is könnyedén meghalhatok. Elalvás előtt még egy idevágó információ morzsa is előbújt az agyam rejtekéből, mi szerint 1763-ban leégett a Tihanyi templom. Engem is meglepet, hogy ennyire emlékszem egy nyári idegenvezetői diák munkám során szerzett ismeretre. Utolsó gondolatom az volt, hogy katica beszédét kell utánoznom, vagy inkább csendben kell maradnom, aztán beszippantott az álom. Pontosabban mondva, a gödör. Indulás! Ébresztett az ismerős hang. Pirkadatra ott leszünk. Korom sötét volt, és mire sikerült kimásznom, Katica a kapuban várt, kezében egy fákjával. Csendben mentünk, de nem bírtam tovább. Vécére kell mennem. Hová? Pisilnem kell. Akkor így? Ide, kérdeztem egy bokor mellé mutatva. Ahova tetszik. Mivel töröljem meg? Kakálni is akarsz. – Lehet. – Ne itt a botom! – Nyújtotta kedvesem. – Mit csináljak vele? – Hát dövd a földbe, majd kapaszkodj belé. – Nem kell bot, de mivel töröljem meg? – Hallottam, hogy zörög valamit, majd átnyújtott egy marék zsenge levelet. Pontosan ott álltunk, ahol találkoztunk. A tanúja voltam, ahogy ébred a természet. A nátsusogása, a madara kéneke, a békák kuruttyolása olyan volt, mint egy szimfónia. Már egyáltalán nem ijesztett meg a láb. Kisebb gondom is nagyobb volt a csúszómászoknál. Észrevettem, hogy Katica engem bámul. Ismét figyelmeztetett, hogy a mocsár veszélyes. A kígyóktól is óva intett. nem is veszélyes, mondtam kihangosan. A bocskort és a ruhát hagyd itt, nincs másik habitus. Ha nem jár sikerre kül majd. Igazad van. Az úr vigyázzon rád. Morogtam mérgesen. Mielőtt beleléptem a lápos rengetegbe, visszanéztem rá. Nyerj, így már! Belegázoltam az ocsmányfertőbe, és kutattam benne a kezemmel, a lábammal. Kerestem valami lyukat, forrást, bármit, ami szokatlan. Katica mozdulatlanul állt. Két órán át kerestem. Csíptek a rovarok, talpamba annyi minden szúrt bele, hogy már sántítottam, mint Katica, de semmit sem találtam. Kimásztam, és keserves zokogásban törtem ki. Egész testemet rázta a sírás. Katica elővett egy kendőt a köpenye alól, kihajtogatta, betakart vele, és hagyott sírni egy ideig.